ndugu wasikilizaji wetu karibuni katika siku ya leo a, tarehe 15 Septemba 2012 tumesimama na mheshimiwa mheshimiwa katibu wa jumuiya ya Tanzania ndugu Amos Tarahani atatuelezea kidogo kuhusu habari hii ya Tanzania Day to Day katika mbas, ubalozi huo wa Tanzania. Yeah, e, kinachoendelea hapa ni kwamba tunawavutia wa e, wageni ambao si wa Tanzania wa Tanzania wote walioko hapa DMV kujua habari za Tanzania kuhusiana na mambo ya utalii, Kuhusu mambo ya e, uwekezaji. Kuhusu mambo ya e, utamaduni wa Kitanzania ili waweze kujua na baadaye kuvutika ili siku moja waweze kuja Tanzania kwa ajili ya kuwekeza katika sekta yote utakayoiona hapa Asante uh, sana kipi ambacho wewe kimekuvutia zaidi katika uh, mchakato huu mzima wa Tanzania Day Kilicho nivutia sana ni kwamba watu wameweka pembeni tofauti zao si. na kujumuika na ubarozi kama wa Tanzania mm -hmm. kwa wameweka Utanzania mbele tuna watanzania wengi hapa wa makabila tofauti dini tofauti na mambo mbalimbali wanashughulika kuhakisha kwamba Tanzania inatangazwa. Na jeu unaona utaratibu unapokwenda mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi utaratibu mzuri sana. Kila kitu kiko kwenye oda, kila mtu amechukua nafasi yake na watu wanaingia wanaona, wana na pia wana enjoy muziki wa Tanzania. Unaanza kunelezea kidogo tu watu ambao uh, wale wawekezaji ambao wamehudhuria leo kwenye vitu kama vitu gani ambao wanauza? Kwanza walio wengi hawauzi. Wanaonyesha ili waweze kupata contact kwa sababu tungeza tu kuuza hapa ingeweza kuwa chaos watu chunguzi mwana kuja kwa wanaona na wanaacha contact alafu baadaye utaratibu wa namna gani watauza vitu vyao unafanywa asante ah, sana huyo analikuwa katibu wa jumuiya wa Tanzania ndugu Amos ah, Charahani tunasidi kuendelea katika siku ya leo ah, Saturday September 15 na Tanzania Day katika jengo la embassy hapa tupo Washington DC hii ni siku muhimu sana kwa watanzania wote ni siku yetu maalum uh -huh kuakaribisha marafiki, wapenzi wetu, ndugu zetu na majirani zetu waje kuona mambo tunayofanya Tanzania biashara, urafiki, uh -huh. um, vyakula tunavyo kula tunavyokula na um, kila kitu. Kwao um, sana. Umesema urafiki, urafiki kama upi? Au rafiki wa rafiki wa kama mtu kutoka mtoka mbali ambaye si leo ni siku nzuri ya kumkaribisha aje tuone ajue utamaduni wetu nimeona vazi lako umependeeza la kitanzania umevaa kanga manjano ambazo zinavutia kwa mwili wako hizi unaweza kutueleza ni nani ambaye ame, ame kanga zako leo nimevaa design ya dada Idarus, Darus hii kanga na poche lake ninalo kweli Eh, nimeipenda sana, niliipenda sana. La niliona kulechi kale kwenye Dakota nikaipenda, ni kwa hiyo ndo nikaipata kutoka Kwa kututajia ni vazi gani Vazi design. Mimi mama wa mitindo nzima. Leo. From Tanzania, all the way nimekuja kwa ajili ya siku ya Mtanzania. Na kwa, kwa ajili ya msukumo wa ubalozi wetu Ifonia, nakushukuru na nyinyi na wanahabari habari. kunitangaza. Ndio maana nimetengeza hizo t-shirt kwa ajili ya siku ya mtanzania na nashukuru naziuza sana mm -hmm. na siku ya leo kwa kweli tunaringia utanzania wetu kila unayemwona hapa unaona kwamba amevaa kitanzania yeah. amevaa kanga amevaa kitenge amevaa kimasai amevaa mashanga Wame, kuna vitu vizuri kwetu tanzania ambavyo unaona tumependeza navyo kwa hiyo kwa kweli ni siku ya kuringia sana ambayo itafanyika kila mwaka Siku inaweza kuwa siku kama leo au mwezi kama huu lakini Mbeo. kwa kila mwaka itafanyika siku hii. Vyakula pia kama umeona matembere kuna madaga ya Kigoma tumeleta na vitu kibao wa Tanzania, makahawa na nini na nini. Kwao tunaringa kwamba ni Watanzania na kwa kweli sisi ni matajiri basi tu. Uh, mimi naitwa Haji, I'm the owner and the founder wa Roger Export a uh, nimefika hapa kutoka Norfolk Olana kwa shughuli ya leo na naiona imefana vizuri kusema ni kweli na nashukuru is really good to be honest and everybody is happy and i'm glad to be here uh, utangazi wako biashara jeu umekuja kutangazia nini na vitu nimekuja nimekuja hapa Tanzania um, via ocean U, mzigo wote ukitaka kusafirisha kitu chochote kuanzia gari uh, house so good uh electronic here we ship from here US to Tanzania na je watu wataka kukupata ni wakupatie katika uh mawasiliano gani watu wanaweza kunipigia simu my number is 9196726063 na wanaweza kuniandikia katika gmail address uh gmail.com um nadhani nitafurahi sana nikipata respond ya watu kuniandikia vile vile uh, susan wewe leze biashara yako pamoja na mwenye umekuja kwa maonyesho ya aina gani? Uh, Mimi mjasiriamali, mtrimali. <laughs> natengeneza urembo jewelry, natengeneza uh -huh. necklaces, um, uh, rings. Uh -huh. Bracelets, everything With you name, name. it we to wing Tanzania lakini pia hapa hapa ninavyopata vinavofanana na Kiafrika na vichukua vile vile eh hizo hey, shanga zinaitwa kwa majina au shanga zinaitwa shanga tu Dio. kila design ambayo unatengenezwa ndio zinaitwa kwa majina mimi nimetokea kwenye culture ya kimasai so nyingi tunazipa majina ya kimasai kama Masai princess Masai goddess etc okay Unajua Masai ni warembo sana Susan. Na nikaona wewe ni mrembo. Nashukuru. Kwa na hiyo tunashukuru sana kwa kukuletea urembo huu ndani ya jijini la Washington DC na tutakusupport kwa hali zote. Ukitaka kupatikana Susan unaweza kuacha contact zako. Ndio napatikana kwenye Facebook bio to designs/facebook uh -huh. whatever the address your facebook your business and then pia na website yangu ambayo iko under construction but you can see the designs and photos of the models with the jury bioto-designs.com b i o t o designs.com wow super sai tanzania mnakoaje siri mali jamali ndania jiji Shukrani natunazidi kuendelea mbele. Asante. Asante sana. Ah, naitwa Baby Leila, ni katibu wa wanawake wa Chadema toka hapa mtanzania day hapa ni watanzania wote hakuna cha ta day cha chadema na ni marakafu tunafurahia na tunakaribisha watumatoarist wote toka asubuhi mpaka jioni. Kula bure na kunavuzwa vitu vingi sana. Okay. Asante ah, katika ah, ujaji wako umekuja na kitu chochote ambacho unakionesha? Na no, sikuja na kitu chochote lakini bwana mama balozi aliniomba rasmi kuja kupokea wageni. Ah, Kwa hiyo wewe si mjasirimali. Si mjasirimali bali ni volunteer. Unaoonaje siku ya leo Tanzania Day kwa siku ya, ya ni nzuri sana. Tumepata wageni wengi sana na watu wamekuja kuonesha biashara zao na kila mtu na ujuzi wake. Okay bwana. sana mama Leila. Na tupo katika mjengo wa wa Tanzania na tunaye balozi Mheshimiwa Mwanaidi atatuelezea jinsi ya Uh, ukarimu wake na ukaribishaji wake na watu jinsi alivyowaona uko uh, ukarimu si wangu ni wa Tanzania tumewaita watanzania wameitika wito wanaonyesha vitu watu wanakuja wa marekani wanaviona wanafurahi wanajua utanzania wetu Watanzania Tanzania ndio wanaokaribisha wa, wa, wageni sio tu wafanyakazi wa ubalozi. Yaani watanzania wamechukua kwamba Tanzania house ndio nyumbani kwao na wako nyumbani kwao wanafanya kazi kwa ajili ya nyumbani kwao. Hiyo ndio furaha yangu mimi. Kwa hiyo kwa, kwa leo nenda kuambia nini wa Tanzania? Nataka kuambia hivi umoja wetu ndio unaonekana dhahiri hapa. Akija mtu hapa anajua watanzania Tanzania ndio wenyewe hapa Marekani. Uwezi kuamini kama sisi ni wageni. Tupo kwetu na mipangilio hiyo ilioipanga mnamda gani kuipanga mipangilio mpaka nje kukawa kumeshamiri na watu ambao wingi wamehudhuria katika mchakato mzima ambao umeupangilia kwa siku wa Tanzania. Haya ni maandalizi ya sehemu ya mkakati kazi wa ubalozi kwamba katika mwaka kuna siku maalumu ambayo ni wazi kwa wamarekani wa, wa kutembelea Tanzania House lakini sasa sisi tukaona kwamba tukijumuisha jumuiya za kitanzania wakaonyesha vitu vya kitanzania na sisi kama ubalozi na serikali tukaleta vitu kutoka nyumbani vya kitanzania tukavifanya kama maonyesho watu wakaona jambo ambalo limewavutia watu wengi sana utaona ni hayo ma na za madamu. zamadamu ya, ya Layo pamoja na ma mafuvu mafufu yalioguduliwa na Dr. Liki, Mary Liki na mumewe uh, Dr. Liki kwa hiyo ni wanaona Tanzania na tunawaambia watu scientists wanakubaliana kabisa the crowd of mankind is in Tanzania. Na hayo ndio mambo ambayo tunaonyesha kwamba mtu wa kwanza anaaminika aliyetembea kwa miguu miwili ametokea Tanzania. Sasa watu ndio wanapata somo pale na wanafurahi kabisa. Nasikivi nafikiri hiyo watu walisikia katika interview yako na mimi nilisikiliza kwa makini alafu pili uliwataka wa Tanzania wote rgbae mavazi ya kitanzania kama haona, haona, na nimewaona na mapendeza wale ambao wanakuja hawana wananunua kama mimi hapo kama mimi naegea bafuni na vaa ndio nikulee swali ambalo passa no kanzu yako ni uh, ina, inaonekana kwa kweli ni mtanzania halisi na, ni nani ame design kanzu yako wa, nimepewa zawadi lakini najua aliyenipa zawadi rafiki yangu mpenzi Mariedo ameishonesha kwa fundi mmoja anaitwa Sande Palais d'Ars Salamana chonaongoza yeah. kina mama. Na ufungajio oh. vilemba vyako, wewe kuna mtu special na <laughs> Tunaiga magwiji wa vilemba He? na ongopo kuwataja. <laughs> na msimu wa balos leo furaha tupu ndani ya jengo. <laughs> <laughs> ndani ya jengo la balozi Washington DC. Uh, sana, sante sana, sante sana. kuendelea. Na tunaye hapa Bwana Jesu Titemba ni afisa wa mambo ya kale kutoka Wizara ya Maliasili na, uta, na Utalii Tanzania. Nimekuja hapa kwenye ubalozi wetu wa Washington DC ujili ya kushiriki katika hii siku hii ya Mtanzania. Na tumekuja hapa kuonyesha e, rasilimali tulizokuwa nazo kwa upande wa Tanzania kuhusiana na urithi wa utamaduni. Tunazo rasilimali nyingi sana za utamaduni kama maeneo ya kihistoria pamoja na maeneo mbalimbali mbali ambayo yanaonyesha utamaduni huu wa binadamu na eneo moja wapo ambalo tunajaribu kulionyesha sana hapa katika maonyesho haya siku hii ya mtanzania ni eneo maarufu sana la Kihistoria ambalo linaitwa Olduvai na eneo hili liko katika eh, eneo la uhifadhi wa wanyamapori la Ngorongoro mm -hmm. au kwa Kiingereza linaitwa Ngorongoro Conservation Area. Okay. Na eneo hili ni maarufu sana katika chumbuko la mwanadamu kwa sababu watafiti mbalimbali mbali wa ambao wamefanya kazi pale wameweza kugundua masalia mengi sana ya binadamu wa zamani na katika eneo ile la Ngorongoro kuna eneo maarufu sana ambalo linajulikana kama Olduvai ambalo inaonekana hapa ambalo ni bonde kubwa sana ambalo watafiti wamefanya kazi hapa tangu miaka ile ya mwanzoni kabisa ya miaka ya hamsini na kuweza kugundua masalio mbalimbali ya binadamu na pia kuna eneo lingine ambalo liko karibu sana na eneo hili la Olduvai linaitwa Laitoli. Laitoli ni eneo ambalo ni maarufu sana kwa sababu eneo hili lilipatikana nyayo za zamani sana za binadamu. Na nyao hizi zilitapatikana katika eneo ambalo linaitwa Laitoli na ndiyo maana zinatewa nyao za, za madamu za Laitoli. Ni ushahidi ambao dunia nzima uweze kuupata. Ni ushahidi ambao unaonyesha katika miaka milioni tatu na lake sita iliyopita binadamu wa kale waliweza kutembea wima na matokeo yake waliacha huu ushahidi ambao umefanya eneo hili liwe maarufu sana. Ziyo. Na unazoona hapa hii ni, ni eh, hii ni nakala au replica ya nyayo za binadamu hawa ambao walitembia wima miaka milioni tatu laki sita iliyopita katika eneo hili la laitoli. Zipo nyayo za binadamu watatu ambao walikuwa wanatembea wima. Na kama unavyoonekana upande huu wa kushoto zipo nyayo za binadamu ambaye o mbile lake linaonekana ni dogo sana kama eh, binadamu yule ambaye lipatikana maeneo ya Ethiopia ambaye ametokana na species ambayo inaitwa Arholothicus afrancesis uh, huyu alikuwa ni ana dogo sana ukilinganisha na binadamu wakali wengine na hapa vile vile kuna nyayo ambazo ni double footy Prince zinazoonekana katika upande huu wa kulia na hao walitembea katika mpenzo huu wakati ule volkano kutoka katika mlima ambao neto Satsman ili katika eneo hili na kabla ile volcano cool down ikio kidogo bado katika hali ya jifujifu ndio binadamu hawa walipotembea na kuacha hizi nakala za nyayo ambazo tumezieleta hapa ili watu waweze kuona na pia yamepatikana mafuvu na masalia mbalimbali mbali ya binadamu wa zamani na mojawapo wa fuvu ambalo limelifanya Tanzania ikajulikana sana katika historia ya chimbuko la binadamu ni mafufu hili linaloitwa jindanthropus au linajulikana kama Paranthropus boisei. Hili lilipatikana kule eneo la Olduvai katika eneo ambalo tunaliza zinch site Na hii site hii mpaka leo ukienda pale Olduvai utakuta kuna alama imewekwa hapo ya kuonyesha kwamba hili ndio fuvu la binadamu wa zamani sana kulikoni yote kupatikana katika ile Olduvai Gorge. Na baadaye hapa mtafiti huyu ambaye amefanya ile eneo likawa maarufu ambaye anaitwa Dr. Mary Leakey na mmoja ambaye kwa niza Louis Lake ambaye alifariki mwaka 72 ndio waliofanya sana utafiti wakakataa eneo hili kwa muda mrefu sana walikaa katika eneo hili la Old Village wanakuja kila mwaka wanakuja wanafanya utafiti kwa naruli Kenya lakini walikuwa ni wa asili wa ingereza wamefanya utafiti hapa kwa miaka takriban miehe 30 na walikuwa naishi katika hii eneo la kambi hii ambayo paka sasa hivi ukienda Tanzania utaikuta inaitwa Lake Camp tumeipa jina la Lake sababu ya historia ya hawa watafiti ambao walivumilia na kukaa katika hardship miaka na hii ndio nyumba ambayo aliishi mtafiti huyu Dr. Mary Leakey kipindi cha utafiti wake na baada ya kukaa karibu miaka 30 ndio akapata fuvu la kwanza kabisa la binadamu wa zamani ambalo linaitwa zinji na baada ya kufanya utafiti akaendelea kupata masalia mengi zaidi kama ili la kama homo habilis pamoja na zana mbalimbali za mawe ambazo zinaonekana hapa Hizi unazita handy axes ambazo kwa zinatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama kuvunjia mifupa pamoja na kuchuna ngozi hasa hizi ambazo ni more advanced. Kwa hiyo unaangalia binadamu walivyokuwa na badilika kiteknolojia. Manzoni kabisa walikuwa wanatumia very very crude tools ambazo zilikuwa sio eh, nzuri kama hizi ambazo zinaonekana hapa mwishoni na, na tumezigawanya kama kundi mawili. Kundi la kwanza ambazo zilikuwa ni very very primitive zinajulikana kama old one artifacts. Na hizi ambazo ni more advanced li ambazo zitumiiwa na Homo erectus na Homo zinaitwa Acheulean artifacts. Kwa hiyo mpaka leo watafiti mbalimbali mbali, kutoka nchi mbalimbali wanazidi kuja Olduvai Tanzania kutokana na umaarufu wa eneo na pale Olduvai tumejenga museum makumbusho ambayo inaelezea historia ya Chembuko la binadamu na watalii wengi sana kutoka sembali mbali ya ni Marekani wanakuja pale. Sasa si kama Watanzania tumeona tutumie fursa hii kuleta ileyoonyeshwa huko hapo balozi ni kwetu ili watalii hawa au wageni mbalimbali wanapokuja hapa balozi kutafuta visa waweze kujua kwamba Tanzania zinasema ambazo ni maarufu sana kama kutembelea. hizi hapa za kutembelea kama sisi Washington DC Wagalia waita hapo moja ambazo zinakumbukumbu historia Marekani. Woni yeah, exactly. nimesoma zaidi na nashukuru sana kutupa vitu kama hivi ambao sisi bado hatujayakuwa na ufunuko zaidi huko Tanzania tunaoishi Tanzania mm -hmm. lakini kwa kweli hapa nimesoma vitu ambavyo mimi mwenyewe sikuweza kujua mm -hmm. na kutuelekeza zaidi na ujumbe huu nitaupeleka kwa Watanzania ili kupata kusikia zaidi kwa sababu kuna watu kama kwa kuna vitu ambavyo vitazungumzwa ndani ya balozi wa Tanzania siku wa Tanzania Day ambapo ninyi wa Tanzania mnaoishi hapa hamko vijua kwa kweli leo nimeamini na hivi ndo tunavyoviona asante sana bwana na nashukuru sana na maelezo yako zaidi na tutazidi ku kupeleka ujumbe huu kwa wamarekani ambao hawajui ili kupata mfunuko zaidi wa kuja kuleta watalii ndani ya nchi yetu Tanzania tunashukuru sana na tunatemee sana wa waandishi wa habari kwa sababu nyinyi ndio mnaanza kuifanya Tanzania ikajulikana dunia nzima na sio maeneo ya kihistoria tu tuna maeneo maeneo mengine ambayo tumejenga makumbusho kwa mfano makumbusho yote ya taifa sasa hivi imepanuliwa ikawa makumbusho ya kisasa zaidi zaidi na zaidi kwa hiyo hata ukija Dar es pale kuna makumbusho ya taifa iko pale na zingine ziko mikoani. ukija kule unaweza kupata historia kamili ya urithi wa utamaduni ambao uko Tanzania kwa tunashukuru sana kwa kwa kwa kwa hapa. Mimi naitwa Mindi Kasiga, mkuu afisa mkuu wa balozi hapa Washington DC. Na kwa kweli leo ni siku ya Tanzania kuonyesha utamaduni wetu, kuonyesha mila, desturi na pia uh, vivutio mbalimbali vya utalii ambayo vinapatikana Tanzania kuonyesha wageni kwamba sasa leo wageni ndio wenyeji kwa hiyo Marekani ambao hawajui kuhusu Tanzania tumeona tuwaletee Tanzania hapa DC yeah. kwa sababu DC hapa ni makao makuu yeah. ya serikali kwa hiyo tumeona tuchukue hiyo opportunity tuchukue fursa hii ili tuweze kuwaonyesha wa Marekani nini kinapatikana Tanzania Dio. kwa hiyo madhumuni makubwa ya ku organize shughuli hii ya leo ni kwa ajili ya showcase what we have as a country Dio. na pia tume furahishwa sana kuona watanzania wengi kujitokeza katika ku ubalozi na effort ya ubalozi ili tuwatangazia wa marekani nini Tanzania eh, eh, inajaribu kuambotia ehe eh, upande wa utalii, uwekezaji, biashara na mambo kama hayo. Uh, mimi niko uh, tunaitwa All Zones, zones. kwamba ehe kwamba mimi nazungumzia sana sana mambo ya utalii mm -hmm. lakini pia napita kuangalia kila mtu na na, na kuanza kwa kwenye points zote tunaanza point 12 uh, kama ulivyoona kuna pointi ambayo inazungumzia mambo ya utalii kuna pointi ambayo inazungumzia utalii kuna point ambayo inazungumzia biashara na, na na chakula sasa eh chak, ile pointi ya chakula ndio imekuwa imeavutia sana watu kwamba vyakula, sa hivi asubuhi tunaserve vyakula vya kitanzania vya ya yeah. asubuhi vifunguo kifungua kinywa yeah. kwamba kuna na chai mandazi chai chapati kuna kwa na gahawa kuna kwa na na soft drinks then mchana tutakuwa na chakula cha kitanzania ugali makande mihogo ya nyama choma kachumbari vitu kama hivyo hivyo ni hivi e, ni kwa ajili ya kuonja. Ah, okay. e, kuonja kwa ajili ya kuonja kwa hiyo wageni okay. wanapopita wanaenda kuonja waki wakinogewa nje kule kuna wajasiria wow. mali wa wow. kitanzania yeah, right. ambao wamepika vyakula hivyo hivyo lakini wow. wanauza wow. ehe na kuna sehemu ya viti kukaa kwa hiyo mgeni ukija kama ni Marekani unaingia unaenda kwanza una test ukishamaliza maonyesho ukishazunguka kula nje entertainment unapata sahani yako ya yeah. chakula kama utaka ugali utaka wale utaka yeah, makande utaka pilau so nice nikuuliza swali moja personal mheshimiwa balozi amesema kwamba watanzania wote wanajumuika katika sherehe hii ya Tanzania Washington DC kwenye balozi aliwataka wavae vazi la kitanzania na mebedeza, mevazazi, Jei, design au ni jina gani pamoja na designer ambaye a uh, mimi nimekuja sijaje mdamu rafiki sana kutoka Tanzania kwa hiyo hmm. nimekuja nao kutoka Tanzania uh -huh. alinshonea mama kiz, ka, kiziga mama kiziga mama kiziga yupo yupo wa shituni ah, na, pana, na yuko dar esalam ndio e, yuko dar esalam lakini Ndiyo. mama kiziga wa dar esalam eh ah, okay. e, mafundi wake ndo walinibunia wali mm -hmm. na wafanishonea nguo na unawaambia nini katika sikukuu ya leo wa Tanzania ambao au unawashauri nini katika hii sherehe ambayo ya uh, Tanzania. Amina uh, vani tumehamasika tu, tu, tu na imetupe nime, nimefurahi sana kuona kwamba tumeshikamana kama Watanzania ili kufanikisha shughuli yetu ya leo. Tumefurahisha sana na naomba ms, ms, uh, hii spirit iendelee. Hata siku nyingine jumuia inaweza organize kitu kama iti tukajumuika tena wote pamoja na kitu kizuri kwa kweli kwa sababu kama ni nchi ni eh, nimefurahi wa eh, eh, eh. kwa na Tanzania tumeona mmoja na mmehamasika kweli inapendeza inapendeza, inapendeza. inapendeza. E, hata wageni wanapokuja wanaingia wanashangaa wana wana wana. wana. jinsi ambavyo tumeungana watu wanacheka hata wanaongea Asante sana boo na sana na asante pia na wewe kwa support na wetupa najua unasupport vitu vingi sana Swahili Villa kwa kweli tunashukuru kwa na pia kwa kutangaza zaidi shughuli yetu ya leo. sana Asandi sana. Asandi. Asandi. So, ni hapa katika Tanzania Day na vile vile ni raisi wa jumuiya ya Watanzania hapa DMV. Kwa ando, ivo, naona mambo mazuri kwa kweli wa Marekani wamejitokeza wengi na Watanzania naona tuko wengi sana kwa kweli imekuwa kama kwenye, kwenye festival hapa. Kwa sisi tuko kwenye banda hili la mambo ya exportation na, na investment tuna vitu vingi tu hapa tuna marashi tuna spice tuna korosho afrikafe, vinywaji mbalimbali kutoka azam kutoka dodoma wine na tuna vinywaji mbalimbali kutoka serengeti beers kwa hiyo kwa kweli tuna vitu vingi sana hapa vya na kwa kweli mambo yanaonekana ni mazuri na inaonekana ni kwamba wa americano wameitikia wito mzuri kabisa kwa hiyo na tuna kwamba baada ya maonyesho yao Tanzania itakuwa imepata wawekezaji na vile vile wamepata matuaris kuja kutembelea kwetu Tanzania. Ah, sana. Nilikuwa swali tu enda kuuliza mheshimiwa kwamba hii ah, Tanzania Day ambao siku ya Watanzania ilio tangu wiki tatu zilizopita. Kwa na siku imefana kwa kweli kama tunavyoona watu wingi ambao wamehudhuria katika ubalozi wa wa, wa, wa Tanzania hapa Washington DC kitu ambacho kimekufutia zaidi yani ni kitu gani ambacho kimekufutia kwa kweli kitu kilichonivutia kwanza ni sisi wa Tanzania wenyewe wa Tanzania wamekuja wamependeza maana tumeona mavazi ya kitanzania hapa ya kila aina kwa kweli wa Tanzania tukivalia kama hivi kwa kweli tunapendeza naona yani hicho ndo cha kwanza kikubwa kilichonin kilichonivutia na cha pili vile vile nimeona wa marekani wengi wamekuja Wamefurahishwa sana na Watanzania walivyovaa na vile vile baadhi wa Marekani pia wamevaa mavazi ya Tanzania. Kwa hicho kwa kweli mimi kimenisisimua sana. Na kitu kingine ya jinsi hizi bidhaa za za Zanzibar hizi za spices ambazo jinsi zilivyokuwa pakdi Kwa kweli zinavyoonekana zimekuwa pakdi vizuri sana na wajerusalemari wa nyumbani kwa kweli inaonekana sasa hivi wamehakikisha wame kwamba watu wananunua bidhaa zao. Kwa hicho pia nacho kimenisisimua sana. Asante sana Bonaide. Asante sana kako. Mimi naitwa Kelly Rusimbi yeah. uh, Naishi Omaha. Nimekuja hapa kushiriki kwenye siku ya Mtanzania iliyo iliyotarishwa na Ubalozi wa Tanzania kwa mara ya kwanza na niko kwenye meza ya Trade and Investment. Ni volunteer, nimekuja yeah. ku Nia yetu hapa ni kutangaza mazao yetu ya Tanzania ambayo wamarekani wengi hawajui ni kitu gani tunalima kwetu ikiwezekana like tuweze kuwavutia waweze kununua na tuweze kupata soko la vyakula vyetu na vinywaji vyetu tunavyotengeneza Tanzania mbalimbali mbali. kwa hiyo wageni wote wanaopata hapa wengi tumewaona wamevutiwa sana na wengine wanataka kununua kwa hiyo tunaamini kwamba shughuli hii itaionyesha Tanzania mazao yake na mwisho tuweze kuwa na biashara kati yetu na Marekani. Asante. Judy ambaye ulichaguliwa je unajisikiaje kwenye ndani ya ubalozi wa Tanzania ni Tanzania alisi? Kwa kweli najisikia vizuri sana. Mi mwenyewe nimefaidika kwa kuona vitu vingi ambavyo Tanzania inafanya na ushirikiano tulioopata kwenye ubalozi wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba jambo hili ni mara ya kwanza na tuko kama siku volunteers wa Tanzania tulioko hapa tutazidi kushiriki kikamilifu na kuweza kuleta Tanzania Marekani kwa kila hali hasa kwenye biashara. Okay, Kama mnavyoona, nimeweza kuuza spices kutoka Zanzibar, chai na watu wanataka kununua kila kitu. Tunaambia wasubiri mpaka baada ya maonyesho, lakini bado aw, wanataka kuchukua kila kitu. Kwa hiyo tunaweza tukafungua maduka na tukaweza kuwa ku kilimo katika nchi yetu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba jinsi gani soko letu linaweza likakuwa katika marekani. Eh. Asante sana mama nimefurahi sana kujumuika nasi Washington DC na balozi huu wa, wa Tanzania ambao kwenye siku ya leo ya Tanzania Day tarehe 15 Septemba 2012. Nashukuru sana kwa sikile ya Jumamoja. Tunashukuru na nyinyi kututangaza. Asante sana. Asante sana. sana. Okay, nimeenda Tanzania miaka 11 mbeeli, nime uh kompaka 11 mbeeli na mbeeli, nimefanya kwa Peace Corps, na Lupembe. Kidijijini kunikalele. Wow! That's nice. Aha. Uh -huh. Nimestemo the most important things took a Tanzania is the chai. Uh -huh. and a spice kwa uh pilau, lazima. Wale waname two one may the new fry kuku na kachukua. Unajua kule Tanzania wanasemwa wazungu wanapenda spice. Ndio. Kwa sababu gani mnapenda spice? Eh, hey, ndinapenda spice. Una, hey. Unajua kupika pilau? Ah, ndio, lakini ye, yeah. wanome yeah. ana pika yes. zaidi Zahidi. kwa sababu ye, in Tanzanian. Kwa, lakini kila ukipika ndio ndo inakuwa tamu hey, ndio, ndio. Hapa Marekani tunatokea yeah. wapi? Uh, na na kaa Beltsville, yeah. Maryland. Mm -hmm. Na tanguko uje hapa umerudi ume tena Tanzania? Ah, oh, tume-tume pita uh, miaka ileyo ku who enda kusali wa familia kwa mtoto okay. na sisi um looking nataka kufundisha eringa international sikomoja wow eh hey, ndio okay okay na unataka kuambia nini wafanyabiashara wa Tanzania kuja marekani kuleta biashara zao. kwa sababu watu wengi wangi sana one familiar that yeah. want a Tanzania. India. Kwa hiyo nafikiri kama CC2 kwa Vifa toka Tanzania Kila market. Mm -hmm. Kila sokoni tunenda lakini hamba want a CC1 owner kwa Nigeria yeah. au yeah. Sierra, Sierra Leone. Lakini yeah, lakini Tanzania. si uh, no. Kenya yeah. nyingi sana lakini kwa Tanzania is hamba for Hapa Washington DC want to sana toka yeah. Tanzania. Kwa hiyo tunataka walete hapa. Eh, s Wow. Ndijili kufungua duka. Wow ku kuuza vifa kit nafikiri watch one of wasa ku fika kila siku nashukuru sana naona greenland developers tunachuli kana real estate tunafanya development management vile vile apartment complexes kwa sasa tunamaket yetu ambayo kwa arusha tuna project mili zinaendelea pale project moja tunaifunga maandeke tayari uzika yote kwa hiyo tumeanza project ya pili siku za karibuni tu ta extend market yetu kuelekea Dar, Mtwara na Mwanza. Na watu ukitaka watu wakupate unaweza kuambia information gani wakakupata zaidi? Sawa kabisa. Yeah, sisi tupo kwenye mtandao tayari. Kwa hiyo tunaweza kwenda kwenye website yetu ambayo ni uh, greenrealestates.co.tz green like the color green .co As asante sana ni Andrew biashara yake ya kuuza majumba hapo green estate uh, yupo anatangaza biashara yake tunaomba tumsupport kama kawaida na tunazidi kuendelea tupo katika katika mjengo uh, balozi wa Tanzania in Washington DC kwenye Tanzania Day kwa siku ya leo tarehe 15 uh, Septemba 2012. Tunazidi kuendele mbele. Uh, Mimi naitwa Lawrenceia Kiariga ni mkemia ambaye nimekuwa nafanya hii kazi ya ukemia kwa miaka karibu 20 sasa. Wow. Uh, nina product ambazo nimegundua za nywele zinazosaidia nywele za mwanamke, mwanamme na mtoto zisikatike. Kuna ambao nywele zao zilikuwa zinapungua kama kuwa na kipara hivi wamefaidika na nywele hizi. Hizi product zinatumika hapa Marekani na pia ziko Tanzania. Zinaitwa Ebeneza uh, Natural Hair Products. Kwa Tanzania ziko katika duka la Rise Beauty Supply, kwa Marekani, Uingereza na kwingine wanaweza wakanunua online na pia kuna wakala katika miji mbalimbali. Uh, website yetu inaitwa um, beauty supply. ukigugo uki utatupata pia kwenye Facebook tuna page yetu ambayo inaitwa Karibu Arise. kwa hiyo pia tunapatikana. Hizi product zimeshasajiliwa na TFDA na zinapatikana Tanzania na Marekani na Uingereza na Ujerumani. Asante. Asante. sana yeah. mpaka leo. Leo wanawake na wanaume wote nimowaonesha suna Unaona kwa hiyo ile kitu ya ku Udi pia ni mwavutia watu wengi kufata ile smell. What is this? What is this? wanakuja hapa wanaletwa kwangu na waonyesha audi nikikwambia nilikuwa na mfuko mzima wa udi wote umeisha na kila pack nilikuwa nauza 30$ No discount mtu abagenwa wa la nini ananunua tu ananunua. na kuanzia hapa kwenda kule pote ni vitu vyangu na okay. nimejikuta nimeuza yaani wa Tanzania wako kama msimamamo wako nilikuwa napenda tu kuambia watanzania wenzangu tupendane tushikane tu, tu supportiane yani katika vitu kama ivi, itolesha kwa sababu tunafoka, tukajificha unaona eh? tunajikuta kwamba tunajikuta kwamba tuna mambo mengi ambayo tunaweza kuyafanya na tuneza kutoka pesa na tukaa tunajivunia kwa Tanzania yetu kama letu kama hivi leo mimi najivunia na nchi yangu at the same time najivunia kama Mr. Meke 1998 kwa niaba ya wenzangu wa balozi tunamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kutujelea kuandaa shule kama hii na kusema kweli Washington ndio capital of the world na hapa kuna balozi zaidi ya 190 na, na kuna wananchi kutoka nchi mbali kwa hiyo hii ni moja katika namna ya kuitangaza nchi yetu wow. kibiashara wow. kiutalii na kadhalika leo hii tumejionya nyee pale tuna bidhaa za kutoka Azam unga juice watu wanashangaa kuona juice za azam sana. ni nzuri kuliko hizo za marekani ni kweli na nimejaribu kunywa pale siku yes. yes. watu wengi kila anaonja juice na ya azam azam anafurahi kwa hiyo kuna vinywaji vinginevyo pale sana ukiangalia sehemu ya vyakula vile vile tuma food testing watu wamepata vionjo vya Tanzania leo hii huko yeah. nje kama unavyoona kuna burudani inaendelea kutoka New York ambapo balozi nayo umeileta. Ndio. kuja hiyo kuona hii ni mwanzo mzuri na umewajumuisha Tanzania wengi tumeonana umetoka mikoa ume mbalimbali. Kwa hiyo tumuombe Mungu tumapokea mazuri yaendelee kwa ya kutangaza nchi yetu. Na imependeza kweli kwa swali. Kwa kweli kwanza tunamshukuru sana mheshimiwa balozi Limanaidi Majari kuja kutuletea msisimko wa Tanzania ndani ya ubalozi wetu ndani ya mji ambao kama ulivyosema mji ambao maarufu ambao kwa mchini Marekani, uh, Washington DC ambao tunazidi kuendeleza utamaduni wetu. Kwa kweli tunashukuru sana ubalozi na kufanya kazi nzuri na haa, kuna watu ambao hawakufikiria kama itakuwa kama hivi ndopoku na spishi leo nikija katika vyakula nasikia hata kama niko kama Borodhani nimeshiba nimeshiba sana Una meshkake pale umeona kuna Zanzibar kona kuna Zanzibar kona Lakini yote tunasema ni kwamba Nani Dr Mahathir Deo. Waziri Mkuu wa Malaysia alikuwa akisema Leadership by example Leadership by example Mheshimiwa huyu siko anaongoza kwa mfano Ndio ona kwamba sisi hata kazi wake mafusa wake tunajisikia faraja kufanya naye kazi kweli kabisa kwamba ni kiongozi ambaye shiriki shiriki kweli idea inakuja kila mtu anajua nani ya mambo tunafanya. sana Mungu tu aendelee kuwa na sisi amen tusimtupe yes Tunabashukuru sana. Asante sana. Huyo ni mheshimiwa Suleman Sale, afisa uh, wa balozi ndani ya Washington DC ambaye tulikwisha kuongea naye. Tuko furaha sana ndani e, Na nyumbani hapa. Yuko nyumbani. Ndiyo. Je, umeionaje leo? Mimi nimefurahi sana. Hii ni mara ya kwanza ubalozi unafanya kitu kama hiki. Kwa hiyo ni jambo zuri kwamba tunakaribisha wageni wetu ambao ni wenyeji wetu actually nchi hii. Waone kama utamaduni wetu ukoje, sisi tunaishije, tuna vitu gani tunavyoweza kuwauzia, kuna raha gani ya kutembelea Tanzania. Kwa hiyo ni uamuzi mzuri sana kwa nyetu. Kweli nimefurika sana, nimefurika especially kwa uh, products ambao wameziandaa wamezi kwa wa mashau Marekani ambao wanahisi hapa uh, Washington nio. DC na watu ambao hudhuria mbalimbali. Na je kama balozi alivyosema watanzania tuvae mavazi ya ameniona hapa. Yeah, umevake, meneona, umevake nyumbani umevake nyumbani. sana wako, na watea kwa ujaji wako na nini wa Tanzania jinsi ya Tanzania Day kwa siku ya leo. Na kwamba hii sana kwamba ubalozi umefanya kazi nzuri kuiuza Tanzania katika enchi tunayoisha hapa Marekani. Na hivi Na Tanzania Mungu ibariki Tanzania. Asante Amen. sana. Amen. Amen. Alambe, alambe. nya <muchas> nya Responde, responde, hey, dada hey, respondere. Hey, mama respondere. Hey, hey, hey, wewe respondere. Hey. My job. Ma Ali me badili mita. From 5 to 2. Weli me hire biga. Kwatu don wait to. What I need ya nani? Nani get hard to. There were any to be. My ji hakuna banda yeah. mm -hmm. the Chai ni kabu, mfazime tudo bae. Se maito na kula na haruf, yafish to kanyumba ya jirani. Chai ame kuma nunu sana lakini ni husconde. Hey, chai ni kuma maya sana lakini ni husconde. Hey, chai simepanda juu sana lakini ni husconde. Hey, chai sasime kwa ningi sana lakini ni husconde. Konde hey, eh hey, hey, hey, hey. mama uskonde hey, hey, wewe uskonde see us an na hakuna vitendo eh hey, ha hey, ha diningi zote nzama neno eh ngini vituko hey, hey, na kujawaba neno kachonjo shambani naku aniasima hey, hey, eh wajua ni janga hey, hey, kwa mama fa hey, hey, hey sadaioni tani pakari city sio sisi tufanya baada tunachindwa tunashinda tunatoa be umuzaa tunalelewa tunalelewa tunshuli kwa Gaza pakatuza yoga kama na tunatena tuna kama tulishige mo sasa imepanda kasi tunafua mishare za fuwa sisi tutaishi vipi maisha yamekuwa ngumu sana lakini uskonde hali na kuangaya sana, hey, sana, hey, sana lakini uskonde sasa imepanda yuzana lakini uskonde sasa imekuwa ngumu sana lakini uskonde hey, sasa uskonde Na kone rama nama skone buda buda yapo mnanyanyazwa msonde nawalimu skone wahadiri Yapo hakuna nguvu Jaza uskonde hey. uskonde, hey. Mama uskonde. Hey. Sailai, ilai, ilai yep. hey. Kama uskonde Wewe laila laila hivyo mtu wangu yale yes, yes, yani, pale nimesikia mzee Hakuna hey. mwenye fadhali uh, Kuna alafu chini kunateketea hey. Lakini piga moyo konde Uskonde Ukiwa hapo kwenye gari alafu ndio faa imekupungukia. Ba <laughs> mtazame kondakta uh -huh. Alafu kwa tabasamu mwambie <laughs> askonde. Hata kama polisi amekupata kona mbaya, mwambie tu askonde. Kwa nini nini? Sipia wao binadamu ataelewa tu. Polisi Hata kama mwenzako. Maanisha mwenzako akupate na mpango mpango mpango mpango mpango, mpango, mpango. mpango. We si, wadanganya piga moyo konde hata kama timu yako imeenda season nane uh -huh. Eight seasons bila kikombe vigano na au seal kitu muhimu kwa maisha uh -huh. Tumaini uh -huh. itwe moyo when uh -huh. Uskonde